Te slava tebe, gospodin, slava tebe. Pazi mom, reče gospod priču ovu, Carstvo kao čovjek car, Koji načini svadbu siča, da zovu zvanice na svadbu i ne htje došle doći. Opet posla druge sluge govoreći kažite zvanicama evo sam objed svoj ugotovio junci moji i hranjenici poklani su i sve je gotovo. Dođite na svadbu, a oni ne marivši otidoše ovaju polje svoje, a onaju trgovinu svoju, a ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih i pobiše. I kada to zucar onaj razmniewi se i posłaszy vojsku swoju, pogubi krwnnike onem i gradnicho zapałim. Tada recze sługa me svojim, svaddba je gotowa, a званice ne jechu dostojnem. Idite dokle na raskršće i koga god nađete pozovite nas u svadbu i izišavši na put sveg služije ono sve koje nađeš izve i, i dobro i napuni se svadbena dvora na gostiju A car, ušavši da vidi goste, ugleda on je čovjeka neobučena u svadbenu ruhom. I reče mu, prijatelju, kako si ušao amo bez svadbenog ruha, a on oću tam. Tada reče car slugama, Svežite mu ruke i noge, Pa ga uzmite i bacite, U tamu najkrajnju, Ondje će biti plač, I škrgut zuba, Jer su mnogi zvani, Ali je malo, I zabrani. U vrijeme ono dođe Isus u Nazaret, gdje biše odgajen, i uđe po običaju svome u dan, subotni u sinagogu, i ustade da čita, i da duše mu proroka Isaijent. Jo ttworzyszy knigu nadziem jeststo, Gdzie bierze napisaną, Duch gospodni je namenym, zato me pomazam, da brago jestim siromay ma. Połame da isjewim skrúszenonym u srdcu, do da propowdym zarobibleonym Daciee by i puszczy i swiepi ma, Dacieę progleda tym, do da o swobodym potłaczenem i da propowjedam prietnu godinu gospodnią. I zattworywszy книгu wraty je pasjedem. I oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega I poče im govoriti Danas se ispuni ovo pismo u ušima vašim I svim u svjedočahu i divljahu se riječima blagodati koje iz varžahu, iz usta Njegovy. i sestre slugu gospodnjih. Evo slugu velikoga cara koji poziva na svadbu svoga jedino rodnoga sina. A šta su sveštenici, braće i sestre? Šta su episkopi, šta su sveštenici, šta su džakoni, ako nisu sluge gospodine? I šta je njihova uloga, koja je njihova misija, koje je njihovo poslušanje, ako nije poslušanje Ocu Nebeskome i ako ne prizivaju narode da dođu na svadbu? Jer je otac blago izvolio da svoga sina oženi. Jer je otac, braći i sese napravio veliku svadbu i oće sve nas da vidi u toj carskoj sali, carskoj dvorani. Hoće sve nas da vidi u crkvi vjenčane sa sinom njegovim. Zato veliku grešku pravimo kad se zakucavamo i zatucamo u one neozbiljne forme u koje pokušavamo da Satjeramo i sabijemo liturgijske visine i širine i dubine. Forma je neophodna, braćo i sestre, da bi čuvala suštinu. Forma kao omotač suštine. Forma kao čuvar, kao stražar. Kao dveri mistične dveri da uđemo u prostor beskonačne svjetlosti i beskonačnog vječnog carstva i radosti. Jer otac, braće i sestre, ženi svoga sina. Liturgija, braće i sestre, to je mnogo važno, veliku grešku pravimo posebno mi koji smo sluge gospodnje a posebno o naše zadnje vrijeme kako se izglupirasmo kako se nagrdismo kako lica smo kako kožu jedni drugima deremo sve trudeći se da objasnimo šta je liturgija evo i dan danas pa i ovdje među nama raz Jedni oće onuda, drugi oće onuda. Jedni vole ovako, drugi vole onako. Osuđujemo jedni druge, nadgornjavamo se, guramo se, protivimo se. Nerede pravimo, braće i sestre. Zločinimo i smrtni grijeh na sebe i na svoje potomstvo navlačimo. Znamo i na našem cetinju kako je prošla jedna svadba, kako je narod crnogorski ustao pa kamenicama gađao slugu oca koji je došao ništa drugo do da pozove na svadbu sina njegovo, jedinorodnog. Jer otac, kao što znamo, nema do jednoga sina, jedinorodnog, sa saprestovnog, kome je braće i sestre predao da nam da slovo istine i da nam ulije život u srce. Da nas uvede u carstvo nebesko. I on poslao slugu svoga, a mi kamenjem na njega. Mi kamenjem na hram, mi kamenjem na liturgiju, mi kamenjem na crkvu. Onaj grad, braći i sestre, narod koji ne prihvati poziv, A poziv uručuju, ne sektaši, braći i sestre, a ne može sektaš, nije njega otac poslao, nego otac ogaži. Njega je poslao čovjekov ubica, sektaši, jeretici, raskovnici, to su vam, braći i sestre, profesionalne ubice, koje, za razliku od onih drugih koje, koji samo tijelo mogu da ubiju, Ovi na, na srću, na dušu, imaju mnogo opasni oružje, jer u ime Božije pozivaju te na satanski pijek, trpeza raskognička, trpeza jeretička, trpeza sektaška. Pri mislimo na sve one sekte koje ne bi mogli da, da nabrojimo do zavaska sunca. Svi oni pozivi koji dolaze izvan crkve Hristove, izvan crkve apostolske, ne dolaze od oca, braća i sese i ne prizivaju na svadbu, nego na pir ih duhova koji odbiše blagoslov Boži i odbiše i usprotiviše se Božjem blagoslovom. I najgoriji oblik neposlušanja jeste onaj koji se projavlju u duhovnim sverama, upravo kroz raskove, jeresi i bolesnu i plitku sektašku i kvazi-religijsku svijest, kako se god ona oblačila i presvlačila. A u crti pravoslavnoj braće i sestre do dana današnjej Sluge, a episkopi, sveštenici, đakoni. klir crkveni, jelite, nemate što u crkvi da tražite bez klira. Bez episkopa nema lebba, ne bez koga. Bez sveštenika u parohijama nema mira i poredka, braće i sestre. Nema poziva, nema ni svadbe, ne možeš ući u nju. A nema ni episkopa, ni sveštenika, nema klira da je zdrav, da je normalan ako ne poziva na svadbu. Liturgije, braći i sestre, svadba. I mišljenja smo, a evo otkuda ga primi smo iz evanđelja, nismo slušali priču nekoga ko slobodno lebdi, Ne kreiramo po svojoj volji, nego evo, Otac pravi svadbu sinu svome. To je mnogo briže narodu da razumije liturgiju. Mnogi danas opterećuju, uvlačuje narod u opasne zone. Sami ne žele da uđu kako treba, pa druge smućuju. jevo nam narod, vukovi, raspudiše, raskomadaše. Evo uvijećaju same crkve, u parohi, u manastire. I mnoge zakvaše tu i u pripratama i u naosu, a nije mali broj oni koji su zakvani u samom oltaru. A to je sve, braći i sestre, posledica nepažnje, neposlušnost, Našem narodu je bliže, a Gospod to znade, zato je i ovom pričom pričao. Mogao je on da otkriva istinu i na mnoge druge načine, ali nije to za svakoga. I sam Sveti Apostol Pavle kaže da među savršenima govori drugačije, jer savršeni mogu da primaju, a narodu sve biva u pričama. narodu je priča o svadbi bliža, mnogo bliža od onih drugih nadmetanja ko će visočije da ode u tumačenju svadbe carevoga sine. Danas više i sam sveštenik čitajući poneka izlaganje i tumačenje ne zna o čemu se tu zapravo radi. Veliko smućenje I veliki nemir u tim slovima koji govori o duhovnoj pozadini i nadahnuću koje ne dolazi iz istočnika mira i spokoja. A ovo je vanželje, evo nam braću i sese, otkriva na najbolji mogući način, direktno, šta je zapravo crkva i ova sveta liturgija sa kojom sevo se, neki od nas rvaju pet i deset godina, rvanje, svaka nedelja opet rvanje, pa priprema za narednu liturgiju, oću li moći, oću li zdržati, oću li uopšte otići, i naravno da je teško samom čovjeku da se izbori sa tom tajnom, sa tim visinama, nije se lako popeti na njih, braća i sestra, A Gospod, želeći da nas ima na tim visinama i da nam to putovanje bude udobno, On nam je kroz priče, kroz svoje učenje obrazložio čemu sve to. Liturgije je, braći i sestri, i ova u koju je upravo uđo smo, to na velika vrata, na carska vrata. Uzdignuti visoko, iako živimo gradu koji mnogi prah ližu, prah pakuju, pepe kupuju i prodaju. Uzdignuti visoko, visoko, visoko na one duhovne visine, na visine oboženja, braće i sestre. Kakve su to visine oboženja? Ni smo mi čuli za te visine, čuli smo za mnoge druge, ali kakva je sad to visina oboženja? To je visina braća i sestre koju dobismo jer se sin očev vjenčao sa ljudskom prirodom, postavši čovjek. Sveti otac Grigorije Palama u besedi na nadašnji dan A naučen crkvom i svetim apostolima govori, tumači, a evo i mi vama da prenesemo, jer je danas jevo sad ta svadba evo u toku i mi u njoj ali bojim se poprilično nesvjesni časti koje smo se udostojili, a i opasnosti koja vrijeba nepažljive, Da je svadba carjevoga sina brači i sestre, sadržana i projavljena u tajni nad tajnama, a to je tajna obapločenja božje. Sin božji postao čovjek, vjenčovao se. Kazite, kad vjenčavamo mlade, mi ih sjedinjujemo u tajni brakam. Zato apostol i ukazuje da kad govori o braku, govori o Hristu i o crkvi. A Hristos je, braći i sestre, primivši ljudsku prirodu, sjedinivši se sa njom, vjenčao naše duše sa sobom, a kroz sebe, silom i dejstvom Duha Svetog, sa Otcem Nebeskim jer Otac se raduje svadbi svojega Sina na zemlji a kakva je tek radost braće i sese na nebesima kad se Duhom Svetim mi na zemlji kroz crkvu ne izvanje to je izvanje nemoguće pokušaj probaj Ali ako ne uđeš za vremena, ne računaj na vječnost. Ta vrata su otvorena samo u vremenu. I taj poziv se uručuje samo u vremenu i prostoru ovog grada ili nekog drugog gdje živiš i gdje poziv na liturgiju čuješ. U vječnosti neće biti pozivanja braćo i sestre. Zato smo... Mnogo blagosloveni time što imamo crku, svetu, što evo služimo svete liturgije i što nam je dato, braći i sese, da se naše duše vjenčaju sa Hristom. Da moja duša i tvoja duša postanu nevijeste Hristove. Da se vjenčaju kako? Silom duha svetoga. A ne može Duh Sveti nikoga da vjenča, ne može nikoga da posjeti ako od Oca ne dođe. Jer Duh Sveti, braći i sestre, od Oca ishodi. Gdje god nešto uradi, tu je i Otac prisutan. Kad taj nama crpe, kroz krštenje, kroz miropomazanje, kroz pričašće, sjedinjuje dušu, Moju i tvoju, evo danas, do toga će doći. Sjedinjuje sa sinom njegovim, kroz pričešće, jer mi primamo tijelu i krv sina. Mi se, braći i sestre, sjedinjujemo. Mi se vjenčasmo sa njim. Ženik duša naših ulazi u nas. To je, braći i sestre, najprisniji odnos. Ne može čovjek sa čovekom da opšti Ne može majka sa djecom, ni djeca sa roditeljima, ni muž sa ženom. Tako duboko i prisno do da opšti kao što to može duša sa ženikom Hristom, sinom očevi. To nam se braću i sese sve nudi u svetoj liturgiji. Nemojte je posmatrati, nemojte ni da pokušate da je doživite izvan toga. Ako pokušate, zalutat ćete, prelastit se, možda ćete očekivati nešto, ali uzavut, nikakva je to nada, mrtva nada i izaći ćeš iz crkve tužan. Ti možda ovdje moliš da ti gospoda neku nevjestu ili djevojka traži da je gospoda nekakvoga muža i da oni odu dalje da putuju, a ženika da ostave. Poslo je zajedno da razvijaju trgovinu, pa da ga zovu da imo sve šta poslovni prostor, ili da imo kropi i malo planove poslovne, ili da imo sve šta va zgrade i hotele, bordele, i opet svojim poslom. Pa onda opet kad bolest nagrne na njih, kad počnu živi da se raspadaju, onda opet da tražimo od ženika da nas iscijeli da bi smo mogli još malo da živimo kad džavoli počnu da šetaju po glavi po volji, kroz volju do srca onda da dolazimo da tražimo ženika da nas oslobodi toga e braće i sestre neće tako otac Hoćeš sina da žani. Ne interesuje njega tvoja mašta, tvoje fantazije. On je došao ako hoćeš, a pa pozivate pozvan si da dođeš, da te vjenča sa sinom. Idi mu srcem, dušom, umom, voljom. Poslušaj ga primi poziv od onih koje je pozvao, jer kako rekosmo, ne pozivaju svi na svadbu carevoga sine ajka ste čuli braći i sest poštenju, da vas je neko pozvao na tu svadbu a mnogi danas i ne znaju da ta svadba postoji mnogi danas ne znaju da su pozvani na tu svadbu a možda i deceniju dvije da misle da su kršteni hrištjani da su krštena čelja A nikad za svadbu čuli nisu. Najmanje ocu razmišljaju o sinu njegovom uvijek na pogrešan način o duhu svetom ni govora. Ej, pa čekaj, da nisi ti promašio? Jesi, jer u crkvi ne možeš biti, a da nisi čuo da je svadba carevoga sina u toku. U crkvi ne možeš biti, a da nisi čuo i primio taj poziv. Ili čekaj, možda jesi u crkvi, a da ti poziv nisu uručili. Onda možda i nije do tebe. Da nije možda sluga zaspala. Da nije otišao na neku takmicu. Da nije otišao da gleda futbal ili košarku. Da nije otišao da uplati sportsku Prognozu, da nije propušio, da se nije propio, da nije se bludnicama, pa zaboravio kud je krenuo i kome ga je gospod poslao na dan kad je primio zalog i blagodat sveštenstva da ide i da poziva na svadbu, a ne da prska ...i da tušira vodicama po parohijama. Nego da poziva na svadbu ako ko oče, a da ostavi mogućnost da domaćin kaže da ne može jer ima posao. Nega čeka sa stanak, poslovno putovanje, da mora da zida u nedelju, da ima ženu i djecu, da ima pet jarmova bogova pet apartmana, pet hotela i mnogo toga drugog što mu ne dozvoljava i ne daje vremena i prostora da dođe na svadbu carevoga sina. Ako domaći neće, tvoje je da se povučeš. Pozvao si ga, prenio si mu, ako hoće nek dođe, ako neće, nek ostane. Ali skrenim u pažnju da će se car razgnjeviti. Ukoliko čitav grad bude takvog raspoloženja, pocijeti ih na riječi gospodnje da će doći sluge i razoriti taj grad. Biće spaljen, spržen i naglasi da će takvom gradu biti gore nego Sodomu. a one koji hoće da uđu, koji priđu i koji prime pozivnicu tako što prime sveto krštenje, jer mi kad smo kršteni, mi smo, braći i sestre, ušli u dvoranu, upozorih da ako ne održe zavijete krštenje, ako budu posle krštenja griješili i bez pokajanja živjeli, Da car kad uđe, a uđeće u dvoranu, a to vam je, braći i sestre, strašni sud, da će nas pitati kako smo ušli unutra bez svadbenog ruha. Ušao si, da, kršten si, ali vidi na šta ličiš, pogledaj kako živiš, pogledaj smradne odežde grijeha i strasti. Pogledaj smradne i krvlju natopljene održde smrtnihh Grechova. Bлуda, предjue, Okklepe, srebo ljubllja, горdosti, гнeva złopanćanja, osuđivaje, lažiji, kveve eta. I drugih bezbojni Grechova i страsti. I šta će onda biti, braću i seste? Malo se mi pitamo, malo brinemo o tome. Neposlušanje ne crkvi. A je to ti dosta za pogibao. Vezaće kaza će car slugama, vežite mu, obratite pažnju, braću i seste, ovo vam neće govoriti na televiziji, ovo me ne pišu u novinama, ovo me se ne uči u školama. Ovo me vas crkva uči. Reći će slugama svojim, uzmite ga i vežite mu ruke i noge i bacite ga u tamu najkrajnju. Tamo će biti plač i škrgut zuba, jer je mnogo zvano ali je malo izabrano. Zato, braći i sestre, prepoznajmo svetu liturgiju kao svadbu i nemojmo zaboraviti, molimo vas, nemojte zaboraviti da je svadba moguća tek od ovabloćenja Božijeg. Sin Boži postaje sin čovječi, I stvaraju se u slovi da možemo da se sjedinjujemo sa njim. To je centralni događaj, braći i sestre, u istoriji ovoga svijeta. Nemojte da se zaustavljate na drugim. To je centralni događaj. To je temelj novog postojanja. Ako hoćete, to je temelj naše vječnosti. I pogledajte kako crkva moćno postoji. Pogledajte šta se sve dešavalo, šta je sve bilo pa prošlo, šta se sve razljalo pa umiralo, šta je sve bilo visoko pa se strovalilo u dubinu pakvenu, koliko gradova, koliko ljudi, koliko mozgova umova je išlo visoko, visoko i propalo, raspalo se, ni mjesta mu se ne zna a pogledajte crku kako moćno postoji pri tom šta sve ne ustaje i ko sve ne ustaje na nju a ona moćno postoji a otkud njoj ta moć postojanja u vječnome Bogu, braćo i sest koji je u tajni ova ploćenja ljudskoj prirodi crkvi svojoj dao besmrtne, beskonačne sile i sve nas poziva da uđemo u zajednicu sa njim to je braćo i sest to je najveći poziv koji možeš da primiš šta mašemo repom kako je govorio naš dobri otac Luke kad nas pozovu ovi ili oni pozovu na neko odešavanje na neki koktel, elita i ti padaš u nesvijest od samog poziva prije nego što si otišao tamo i danas ovdje već formirajuće da izazovu bolesne komplekse u narodu pa se formirala jedna izopačena elite koju daj Bože da dođe u pamet i da shvati da ako tako nastavi propašće potpuno i daj Bože da narod ne zagrize taj mamac, da je tamo ugođaj da je to nivo a da si ti eto jedan našao utjeh u crkvi bije da nedeljom ideš na liturgiju. To je sva zabava, nemaš drugog prostora, eto, to ti je ostalo za tebe i bolesnike poput tebe. Mojte braći i sestre, da podvrgnete, to je džavolje tumačenje. Mi smo ovdje došli jer nas je car pozvao, otac nas je pozvao, braći i sestre, na svadbu svojega sina. Ja i vi nismo na tom nivou, ali zato pogledajte ove freske oko nas. Uporedite ekipe koje se okupljaju u vilama i pogledajte njihov nivou života, pogledajte način njihove zabave, razmišljanja, snimite jedno 15 minuta, mada i to je mnogo razgovora, izvucite nekoliko tema i sve će vam biti jasno. Pogledajte ovdje, braći i seste. Pogledajte u kupovu crkve kako nas gleda lice vječnoga Boga. Pantokratora, svedržitelja. Pogledajte onda kako se proroci nižu koji ga najavljuju. Pogledajte sve te arhangjele, serafime koji ga okružuju. Pogledajte sve te evanđeliste pa onda iz zidove sve tu do našeg nivoa svetitelje. Učenike, podvižnike, ispovjednike. Pogledajte Majku Božju ovdje u svetom oltaru. Pogledajte svete apostole. Pogledajte svete arhijereje ovdje u svetom oltaru. Pogledajte džesmo, braće i sest. Pogledajte sa kime smo. Pogledajte ko nas uči. Pogledajte i vidite da se navazimo u carskoj dvorani. Pri tom, mi ne činimo taj nivo, mi smo jadni, jadni, jadni i bolesni i mnogo grešni, ali smo pozvani, braći i sest, došla crkva pa nas uzela sa raskršća, ja krenuo tamo, ti krenule tamo, oni krenuli od nuda, a došao gospod, poslao svoje učenike, svoje sluge, svoje svetitelje, učitelje i pozvali nas, Ajte u crkvu. I mi, evo, slava Bogu, došli. Jer najgore je živjeti na raskrsnici. Evo krenuli putem koji vodi u carsku dvoranu i evo nas u njoj. I evo, za nekoliko trenutaka, braćo i sestre, ponudit nam se glavno jevo, uzmite, jedite. Šta? Vrhunjske specialitete, prah na prah, ne braću i sestre, uzmite i jedite ovo tijelo moj i krv moje, uzmite svetinju i будете sveti. Eto, to je braću i sestre negdje suština naše pravoslavne crkve i то je visina svete liturgije. To je poziv da dođemo i da se osmijelimo, da slobodno priđemo, jer nas je Otac pozvao. Ali, budimo oprezni, jer Otac vodi računa kakvi smo i kakve su nam odežde. Jesu li od vrlina blagodatnih satkane, ili smo obučeni, braću i sestre, u tronjke strasti i grehova. Jer, nepokajani neće ući u carstvo nebesko ne ispovijeđeni braći i sestre neće gledati carstvo nebesko zato pošto smo se mnogo nagriješili poslije svetove krštenja a evo svadba traje vrata su otvorena potrudimo se, ne gubimo vrijeme dragocijeno vrijeme da se pokajemo da se ispovijedimo kod slugu gospodnjih to jest od sveštenika ozbiljno da se pokajemo i da čistiju biljeni silom pokajanja sjednemo na svojem mjestu jer ti imaš mjesto u toj dvorani na tvoje ime i da zajedno sa svima svetima na челу sa majkom božijom koja se raduje kad god se neka duša veže sa sinom njegovim, da zajedno sa svetim angelima, braći i sestre, koji se raduju, kad god se neka duša pokaje i vjenča sa sinom Boga njihovom i postaje obožena. Sva nebesa trepere od radosti, braći i sestre. Pa i naša duša da bude radosna tom radošću, da bude blaženo u tom blaženstvu oboženje. Koga daj Bože svimi da se udostojimo blagovoljenjem Oca, ljubavlju Sina i silom Duha Svetog, Gospoda Svemoćnog. Amin Bože daj.